Ma në fundë të kon pranu që të sane janë jashtë kontrolët tanë, e fjallët e tjirëve janë bëshreflektemi vetës. Po më pëllqen me najtë me njerës që kanë nësu me pranu vetën, e përbuen të vetën. Po më pëllqen me jabë ma shumë tashmi, e edhe me pranu po më vjenë ma letë, pëllë edhe në kolonë o s'pipi sirendës, lëgjën dje, edhe kur jashtë në ljojës sa nësë kanë dronë, Rūg apet oš lūk, kuģ mi oti ur cū, Žmýris pales mýru po, pe komand zi cakur.